Чи є серед твоїх знайомих люди, котрих ти був би щасливий, не бачити ніколи у своєму житті? О, тут у мене великий вибір. А, бачу, що їх у тебе забагато. Добре. А чи є такі, в яких от-от має відбутися святкова подія? Я замислився. Ні, тільки не встиг промовити, як пам'ять нагадала мені про Олексія та Поліну. Щось інше, заволав я, побачивши його криву посмішку, що означала, який ти здогадливий хлопець. А наляканий я був тому, що в моїй голові зринулись спогади, пов'язані з історією про те, що вам треба робити, щоб потрапити у вишукане коло знайомих Олексія та Поліни. Олексій та Поліна – надзвичайно вибагливі люди. Про своїх знайомих вони кажуть – це люди нашого кола. Щоб потрапити до кола Олексія та Поліни, треба мати, або щоб вони були переконані в тому, що ви маєте, такі показники. А. Вищу освіту. Але не просто вищу освіту, а тільки тих вузів, що котируються, користуються довірою Олексія та Поліни. Б. Повчитися за кордоном. Байдуже за чей кошт, але тільки в тих країнах, що котируються, тобто вважаються розвинутими та демократичними. Ну, звісно, в очах Олексія та Поліни. В. Неодмінно бути вихідцем із родин інтелігенції у третьому поколінні. А це означає, на думку Олексія та Поліни, що ваші дідусі та бабці повинні мати вищу освіту. Ну, в даному разі назва вузу втрачає свою актуальність. Важливим є сам факт. Ваші батьки теж повинні мати вищу освіту. Примітка. Якщо ви будете стверджувати, що і ваш прадід мав вищу освіту, Поліна та Олексій ні за що вам не повірять. Г. Народитися хоч би в обласному центрі. Ну, звісно, перевага надається столиці – а краще взагалі бути корінним мешканцем столиці. А це означає те саме, про що йдеться в пункті В. Пам'ятаєте? Так, так. Про дідусів, бабусь та батьків. Де? Займатися науковою, дослідницькою, викладацькою діяльністю. Або бути адекватною й нежебратською богемою. Е. Бажано носити окуляри. Чи принаймні мати зір нижчий за одиницю. Тому що в серйозного викладача, дослідника чи вченого просто не може зберегтися нормальний 100% зір. А в кого зір зберігся, той халтурник та інтриган. Так каже Поліна. Вам іще не стало зле? Може, води? Ну, ні так ні. А я продовжую. Є. Не матюкатися. Випромінювати мудрість. Але не зловживати цим, бо треба завжди пам'ятати, що Олексій та Поліна мусять виглядати мудрішими за вас. же Слід мати вигляд трохи змучений, але охайний. Носити одяг чи світлий, чи темний, ніяких яскравих кольорів або картатих, строкатих малюнків. Якщо ви вже ніяк не можете без золотих витребеньків, то тільки фамільне золото або перли. Хоча перевага надається якісному сріблу. Це, мабуть, через те, що в Поліни немає фамільного золота. З. Відкривати рота тільки тоді, коли тобі надають слово Олексій чи Поліна. Розмовляти тихо, щоб люди напружувалися. Темник бесід, розроблений затверджений Олексієм та Поліною. Є, до речі, вибір. Ось такий. Наука. Викладацька діяльність. Ректори вузів – не ці люди. Дещо про шкідливих методистів. Прекрасне минуле ваших родин. Якщо воно справді прекрасне і взагалі є. Але тут теж намагайтеся не забрехатися. Дворянське коріння. Як його зберегти і передати. Дещо про домашніх тварин. Але пильнуйте. Якщо у вас за домашню тварину вважається павук чи змія, Краще вам тримати язика за зубами. Тут поважають традиційність і консервативність. Дещо про виховання дітей. Трохи про сусідів. Тут можна розповісти якийсь невинний, навіть смішний випадок. Анекдоти тільки про лікарів. Без матюків. Не знаю, чим обґрунтовано цей вибір. Загальна розповідь про дачу та дачників. Нарешті – література. Вульгарна сучасна література. зворушлива велич письменників XIX століття. Ну, втім, можна класти з прибором на всі ці критерії, якщо ви раптом виявилися керівником Олексія або Поліни. Сили вам і натхнення. Відчайдушна та нещасна ви людина. Проте хто вас знає? Може ви мазохіст?